Polisen söker en man efter 35-40 års ålder med mörk hår och lång krockning. När det gäller utredningen var den till en början undermodig. Spaningsledaren Hans Holmer misstänkte i stort sett varenda kurd i Stockholm. Christer Pettersson, polis, högerextrema EAP, 33-årig, kostascherörelse, sja jäkta, italienska P2-logen, finska kroppsbyggare och en och annan ensam jag har alltså inte nått att få palmer som var svensk statsminister. Jag hade inget som helst med saker att göra. Nu ska vi ut på röva, trodde jag. Vi ska ut och röva. Hejsan lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Palmemodspodden, en podcast. Om palmemordet, precis som namnet antyder Jag heter Johannes Finlagsson Jag finns på Twitter At Johabed Följ mig gärna där Och försök se mig när jag stupar här och där Och sådana saker Ge mig också stupgig om ni kan, jag vill ha sådana Idag så ska vi prata om ett Väldigt intressant spår Skulle jag säga Och det ska jag göra med ingen mindre än Maria Nyberg Hej! Hej, det är bra! Woo! Antihalsam! Fick, fick jag avslöja det redan nu? Nej, äh, det får du. Men, <laughs> men vi kommer in på det mer senare. Yay! Men Aa. det står ju i beskrivningen när man klickar på avsnittet. Ja, det står där. Det blir ju all... Nej, just det. det. är ingen överraskning. Om, det kanske Aa, finns ja. de som lyssnar på det genom att hålla för den delen av skärmen när de laddar ner så att det Precis. blir en överraskning. Alla är olika. I så fall har för... vi spoilat. Ja, oh, förlåt för det i så fall <laughs> ni, ni får som håller på sådär. Hur ja. är läget med det? Det är bra. Jag är lite trött så sådär, för jag jobbar så jävla mycket just nu med allt Allt mm. möjligt. Så jag, jag är typ sällan ledig överhuvudtaget. Så det är typ lite ledig tid för mig det här att typ bara sitta i en podd. Ja. Det är lite ledig tid. Nu, <härligt> alltså. Det är helt bizarrt. Mm. Vi ska gå igenom lite formella frågor så att lyssnarna lär känna dig innan vi börjar prata Palme. Oh, ja, just det. Ja, ja men det, just det. Det har jag hört Mm. man ska berätta om sitt kriminella förflutna. Det kommer det oh, kommer det också. Ja. Men vi kör det i den ordningen. Vi börjar med namn. Ja, det är Maria. Ida, Ida Maria Helena Nyberg. Ida Maria Helena Nyberg. Ja. Uh, har du några kända alias? Eh uh, Nej, <laughs> det, är, det är inte det. Um, Mar Maria, det är svårt. Nej, ja, det är svårt för att vill ha kallat mig för Marre och sådär och Maris. Det har aldrig riktigt fastnat riktigt några smeknamn sådär. Jag har försökt införa själv smeknamn på mig själv men det har gått ännu sämre. har du haft Borka försökte jag. Borka? Mm, jag försökte införa eh... Borka efter Birk, eh, Birk Borkasons far, Borka. Ja. Försökte Jag införa på mig själv men det gick så där. Är du ett det stort fan också. av Per Oskar Oh, om ja. Ja, jag älskar Per Oskar. Det är väl han som spelar Borka? Ja, visst. Ja. Ja, visst. Jag älskar Per Oskar. Han är fantastisk. Och så tänkte du att Per Oskar som var lite för tråkigt eh, alias. Ja, Då var det, borka, <laughs> det känns Borka väl rafflande faktiskt. Ja, men det, nej, det är inget som har... Ingen annan nappat på det faktiskt. Det, nej. det är sin. Men eh, du får försöka jobba in det. Jag tror chansen jag finns för att är Borka. Borka, det är, inte, det är inte någon som kallas för det än. Nej, jag tror inte det. det. Eh, kanske... Han som spelade Birk. Kallas nog eh, Birk. Han kallas alltså <laughs> för känns logiskt. Ja. ja. Jag tror inte han går under sitt riktiga namn längre. Alla associerar honom i det här rollet. Ja. Det är såhärligt. <clears throat> eh, född. I Uppsala. Mm. Eh, 1984. 84. nej 84? Mm. I maj. Ja. 24 eh. maj. Rent av. Och eh, är du uppvuxen i Uppsala också? Eh, nej. Eh. Jag är uppvuxen, jag föddes i Uppsala, sen har jag liksom bott i Falun. Det var inte mitt eget val, var mina föräldrars beslut. Mm -hmm. De tog oss, hela familjen, till Falun. Jag skulle vilja säga det som ett gissland-drama. <laughs> jag vill se det så, det blev mer rafflande så. Ja. Eh, och sen så blev jag tvingad att växa upp <laughs> i Falun under hela, hela min skoltid. Men dina jag föräldrar var, var de Uppsala-bor innan? Eh, nej, min pappa är ju stockholmare. Min mamma är från Nivala i Finland. Mm. Mm. Och eh, de eh, bodde i Uppsala och pluggade mm. då, som man gör i Uppsala. Mm. Eh, men Stockholm är väl det som den stan som, som de har bott i mest, kan man ja. säga. Varför mm. blev det just fallen, vet du? Det, det var min, min pappas fel, för att han... Eh, jobbade, han är ju musik, musiketnolog-ish, mm. något sånt. Jag <laughs> har eh, aldrig riktigt vetat vad han håller på med. Men han, eh, han fick jobb på musik i Dalarna där. Eh, som museitjänstemanna vikariat hade han. Det är världens längsta ord. Mm. Eh, men det hade han väldigt länge, vikariat. Okay. Eh. Så du bodde i Falun liksom hela skolgången? Ja. Ah. Och mm. när flyttade du därifrån? Så fort jag gick ut skolan. Det var verkligen, det var verkligen på, på dagen. Nej, det är, det är nästan. Så fort jag hade lite pengar. Jag, jag jobbade som telefonförsäljare i, i en månad. Jag kännade absolut ingenting på det. Men, men jag tjänade upp lite pengar så att jag kunde köpa en biljett och dra därifrån. Och då kom du till Stockholm? Nej, då var det, då var det Uppsala igen. Ja. En Mm. Eh, och sen så har jag flyttat runt som en idiot Jag, jag har bott i, jag flyttat så jävla mycket Johannes ska Jag Ska jag ta Göteborg det här? också, jag kör hela, hela raddan <skratt> oh, Bara i, i Falun så flyttade vi med min familj Cirka, jag skulle tro att det var cirka eh, 11 gånger <skratt> Varför? Eh, för att mina föräldrar inte är kloka i huvudet när det gäller att flytta Det är någon fix idé de har, att de inte kan bo på ett ställe okay. eh, Jag vet inte, Kringresande. Typ av familj. Det är så där, pip Larssons utan vagn. Utan det roliga. Bara mer skit. De gillar att flytta. Typ varje Vartannat år ungefär har de flyttat. Jobbiga människor, de att, att, jobbiga människor var kompis med. De ringer så vet man att det är jävligt hög risk att man tvingas hjälpa dem flytta igen. Oh, ja just det. det, det Sådana var vi. Ja, vi ja, de har gjort sig av med alla vänner. De har inga vänner längre. Vännerna har dött av all pizza. <laughs> pizza, och öl och, och arbetsskador. Mm. Förslitningsskador. Men sen har du själv flyttat också? Jag, jag, jag har tydligen gjort det också. Jag har bott i efter, efter jag flyttade till Uppsala. Då, efter gymnasiet så flyttade jag till Hofors och gick i serietecknaskola. Mm. Och sen så flyttade jag därifrån till Umeå i ett halvår bara. Och sen så göteborg i två år, och sen till Stockholm. Mm. Den vägen. Vad gjorde du i Göteborg? Jag vet inte. Det var en dude. <laughs> <laughs> jag var en douchebag. väg. Men, men det var där vi <laughs> började. Det var där jag upp. började stupa. Ja, Gud. Ja, ja det, det är väldigt. Uh, ja. Du och Evelyn bland annat. Ja, som varit med vi lärde ju känna varandra årsut. där. Ja, ja. ja, det är en väldigt, väldigt fin historia. Vi började ja. ihop. Alla de hemska, traumatiska nybörjarminnena av Stand Up mm. har jag med Evelyn- och, och sen flyttade ni därifrån och dödade Göteborgs scenen. <laughs> vi gjorde väl det. Nej, men det var lite det att jag kände, jag kände det luktade död redan då. Redan det året jag började var så, här: nej det finns inte så mycket här va? Då får bara åka med till konstiga gig lite utanför Göteborg och sådär på såna här konstiga pubbar. Det är ju väldigt konstigt för Göteborg är ju såhär stoltserad med hur roliga de är. Eller hur? Så de borde ju gilla humor liksom. men de, det är kanske att alla tänker att de kan det där bättre själva. Ja, det kanske är det, det var något sånt. Jag vet inte, jag, ja, jag har ingen aning om vad det beror på ja. mm. Men nu är du eh, nästan i Stockholm, men inte riktigt Nu bor jag nästan i Stockholm, <laughs> oh, <en pik. laughs> ja en peak Ja, för att jag bor i Huddinge kommun Det är ju inte Stockholm, det är en helt egen det kommun Det är en egen kommun, ja det tänker jag inte på Men, men det, är, det, det, det, det är den tunga sanningen att jag inte bor i Stockholm ens ja. <laughs> be, Stockholmsbo ja. ja, men nu får du vara inne i stan Åh vad kul, Ja, ja vad skönt Jag bjud in dig till någon annans lägenhet Så giv mig det Fritza, här jag sitter i det här rummet också Sitter här med hörlurar på Ja, jag har känning på honom Vi kan snacka skit om honom utan att han ja. uh. Härligt. Jag hör allt. Åh oh, nej, oh, nej! Ja. Bryter illusionen här <laughs> oh. Ja, den fjärde väggen <laughs> Deppigt nu drog Fritte för ja, han... det fjärde skinket De <laughs> <Skinket, laughs> är... <laughs> som han har dragit för. Ja, han ska vara i fred. Nu håller han sig undan tror jag. Mm. jag mm, no, uh, out of sight, out of mind. Uh -huh. Nästa formella fråga. Vad är din uh, sysselsättning? Min sysselsättning är att jag uh, håller på med en del trams. Uh, skojerier och så. Uh, varför kan jag inte, varför kan jag inte <laughs> säga att jag håller på med humor? Jag ja. måste säga uh, använda andra ord på det för att jag inte kan ta själv på allvar. Men jag jobbar med att skriva manus på partaj, eh, sketcher och så gör jag lite radio ibland och eh, sen håller jag också även på med illustration, rita mm. bilder. Och vad gör du det till liksom? Det Illustrationer? Och sånt? Ja. ja, det är lite blandat. Om någon, det beror på vad, vad de, eh, uppdragsgivarna säger mm. <laughs> de vill ha. Då, då får de det av mig. Oftast. Du gör bland annat väldigt fina fischer. Som man då då ska fått det hamna ha? på. Ja, det, ja, jag har också varit med på dem. Och, och du har också du, ja. du har varit med mycket. Många eh, gånger skrivit jag jävla du... långa namn. <laughs> ja, det är svårt. att. Och... Det får aldrig plats. Det blir aldrig synkat med de andra namnen, Johanne. Nu måste förkorta det. Eller så måste alla andra förlänga sina namn. Ja, det är ju för sig. Vi kan lägga till Laugsan efter allting. Alltså. <laughs> Maria Nyberg Laugsan. Det, är... ja, det är en lösning. Det är en bra lösning, tycker jag. Ja. Jag vill inte förändra mig själv Nej, det är klart, du ska vara dig själv <laughs> Men eh, hur, eh, nu jobbar du på parti. Ja mm. är, det, är det första säsongen du jobbar där? Ja, det är första säsongen jag jobbar där Hur det, trivs du? Det, jag tycker det är skoj, det är ett väldigt märkligt jobb Att, att sitta och skriva på plats sådär. Annars har jag bara skrivit när Jag, skrivit manus, jag har skrivit hemifrån mm. Nu sitter man i ett kontorslandskap med allt vad det innebär Med stök och, och folk och, och fest och <laughs> De är mycket för att festa där Ja eh, det är alltid full rulle så som man säger. Men, det är, ja, men jag tycker det är skojigt. Det är, det är alltid uh, oh oh ja, ja. Det är därifrån de har fått det, kanske. Oh. Ja. Men det är jätte jätte jobb faktiskt konstigt jätte jättekonstigt rekommenderar det inte till någon. Det är för konstigt, man kan inte riktigt hantera det Ja, Jag har själv lite erfarenhet Inte av just partier, men också det där konstiga Att sitta ja. på ett kontor Och, och skriva, skriva eh... Känna sig seriös med dator Och, ja. och, och inkomst och jobb Precis, Och så, men så skriver man trams. Och, och trams Ja, ja. Det, det går inte riktigt ihop Jag har inte riktigt fattat det riktigt. Ja, det, är det, väldigt känns, konstigt, det känns inte logiskt Så jag kan inte riktigt hantera det än så länge Men ja, det, det är kul Men det är också det, kan, kan ett jobb vara kul Jag är fortfarande lite inne i den där den här förnekelsen att man faktiskt kan ha, går det ha roliga jobb? Vad har du haft för jobb innan som inte varit roliga? Jag har haft väldigt många jobb innan som inte har varit roliga. Det har varit mitt problem att jag har fastnat i jobb som inte är roliga. Mm. Som, eh, som jag har hatat mm. och ändå gjort av någon slags pliktkänsla. Mm. Så, till exempel personlig assistent alldeles för länge. Men gjorde du det för att du kände, för länge. <laughs> du, det för du kände att du gjorde samma en tjänst? Eller för att du behövde pengarna? Lite båda och. Ja, det. Jag har, har liksom råkat hamna i, i det träsket, det här vårdträsket. Där, där man kan hamna när man inte har någon annan erfarenhet. Och, mm. Alltså ingång till andra jobb, mer välbetalda jobb. Så fastnar man lätt i det. När man väl har erfarenhet så får man väldigt lätt bara sådana jobb ja. sen. För att, ja... Tyvärr, jag hade kanske hellre jobbat på ett lager men det, det, det fick jag inte <laughs> För du har aldrig kommit in i det? Nej jag har aldrig kommit in i liksom lagerbranschen, det var min största dröm ett tag <laughs> Att jobba med lager, <laughs> bara packa någonting för helvete istället för att, för att torka kärtar jag tror, Du ska tänka positivt, du kan fortfarande bli lagerarbetare Ja jag, jag hoppas än idag jag bara ska bara beta av det här roliga först här nu Så får vi se ja, Om du får ett lagarbete ska du bara storma in på Partijs kontor Och säga <laughs> Fuck you guys, nu lever jag drömmen <laughs> I live in the dream ja. oh, Gud. Ja, Den dagen kommer bli som den där uh, Trissreklamen med den där snälla åke Kommer du ihåg den Ja just det Men du åker. öppna åke så, så kommer jag och, Exakt så ja, mm. När du ska jobba på lager Vi får hoppas på det, vi håller tummarna ja. Nästa formella fråga eh, kanske påverkar om du får jobb i framtiden. Har du något kriminellt förflutet? Ja, det har jag faktiskt. Och det är så himla sorgligt. Mm. Eh, eh, alltså jag är ju verkligen världens här, snällaste person. Eh, har alltid varit supersnäll och så här, mesig av mig för att jag... Uh, eh, jag vet inte. Eh, men jag, jag har en tendens att ändå råka i knipa och få... <laughs> Jag har otur och oflyt som fan i saker mm -hmm. eh, och en gång så eh, jag har alltid varit väldigt så här fattig eh, var familj har inte haft så mycket pengar och så och eh, någon gång på gymnasiet så höll jag på med teater jag gick teater på gymnasiet och då skulle vi ha eh, vi hade så här 60-tals tema så vi hade så här lösa och och grejer Mm. Och jag slarvade bort dem Och hade dåligt samvete för det Så tänkte jag snor ett par mm. Lösögonfransar med glitter i Så gick jag till Kix Och stoppade på mig en liten ask där Med lösögonfransar så Och så, såklart så, så piper det När jag går ut va mm, Du tänkte Aa. inte på den att det fanns Det var en inbakad liten, liten larmgrej i den mm. Och ja det var, det, var, det var traumatiskt måste jag säga. Jag kan ja. tänka mig det. Hur gammal var du då alltså? Jag var kan det vara 17 kanske. Eller mm. 16, 17. Ja, och vad vad hände när larmet pipde? Då mm. ja, det står man ju fram eh för eh, som vill kolla igenom ens väska och så där och du var ju dumt. Jag kunde ju bara säga okej, okay, ja jag tog den. Mm. <laughs> det var liksom inget att göra så jag, de kommer ju hitta den ändå så jag bara ja whatever. Okej. Okay, mm. Det var dumt och sen så var det, kom det någon vakt dit och någon polis kanske som ville prata med mig och så där. så det var, det var dumt och traumatiskt men jag, jag, alltså jag, jag vet inte jag var <laughs> jag, jag, jag kände det då. Så det här är så typiskt mig, kände jag bara så, här. Det så här, jag, jag, jag, jag skulle bara åt åt äh, det där med att jag hade slarvat bort ett par om ungdomsfranser och istället så får man böter. Det är så här mm. deppigt. Det är ju en samvetsfråga men var det första gången du snattnades. Ja, det tror jag. Ja, jo, det var det nog. Var det sista gången? Ja, ja jag har fan inte råd att göra bakväg sådär. Men jag har åkt fast för, för paråkning en gång, tydligen. Så det, det fick jag betala böter för. Eh, det låter som skriskor. Ja, det <laughs> som låter som en oroskräck. Ja. Men tydligen, ja, det var det, det vi fick bot för, jag och min dåvarande pojkvän. Eh, jag satt på pakethållaren. På, för jag hade skavsår. Så jag, det var också en sån grej. Jag hade skavsår. Och, ville, och, och, och så erbjöd han att han kunde kussa mig på sin cykel. Och det fick mm. man inte göra. Men så. Och ni dit. För att annars jag är det ju så här. Man kussa och sen kommer den polis och då hoppar man av. Och sen är det inget liksom. Ja, men ja, ja, men det var precis så. Men det var, det var någonting. För då hade de sett det. Att okay. hade, så de, de krypkjade ju bredvid oss. Okay. Så, ja, och så fick, jag, så fick vi bete. 300 kronor var eller 400 kronor. kanske. Mm. Ja. Det var liksom, man man fick det, ni fick vasen bort, liksom. Aha, eller var, var det en bot och sen får man själv bestämma om ja, man är. När <laughs> som är den skyldige? Vem som är um, gentlemannen? Mm. Var sin bort. Vi var båda skyldiga. Ja. Och de var förbannade. Oj, de, de, de. tyckte att det var värsta när man var med om han <laughs> kan man göra något sådant. Det var hoforspoliser va? Jag bodde i hofors Det var när, vi, när jag gick på skolan. Jag tänker att, tror att hofors att man... kanske inte har så tung kriminalitet <laughs> <laughs> Nej. Nej men de har hög självmordstatistik Så folk läser det själv liksom. <laughs> folk, är, folk är deprimerade ja. Av alla böter För att skjutsa de, precis. <laughs> det, är att <laughs> det var en del de var deprimerade av Men heter brottet alltså paråkning, paråkning heter Olaga paråkning ja. Shit ja. Det tycker jag var väldigt underhållande också Jag, jag tyckte det var ganska underhållande med med den andra snatteri med för att det var så här. Det var så jävla dumt. Bara, för jag var så extremt fattig då. Mm. Och så får man böter. Så här, jag, skulle, jag skulle bara köpa den här jävla jag skulle bara köpa den För mm. 29 spänn eller vad det var. Mm. Och så fick jag böta kanske 1000 kronor eller någonting. Mm. Mm. Och fick inte ens bolla lösa Nej, icke. Plus själv för att jag hade slarvat bort dem i skolan. Mm. <laughs> um, nästa formella fråga. Mm. Skulle du bedöma dig själv Som en ensam galning Eller som en del av en konspiration Åh oh, vad spännande um, Kan man vara en ensam galning Som är en del av en Det kan man, man kan nog kombinera här Ja um, Jag tror att jag är nog mer En del av en konspiration faktiskt Än en ensam galning Jag är inte tillräckligt. Jag är en sån där som har oflyt Jag vill gärna. Uh, jag kan nog inte ansvara för saker helt själv Sådär tror jag. Okay. Så när jag Jag spelar nog gärna med i ett spel då Ja. Det ja. Jobba gärna i grupp. Jobba gärna i grupp. Ja, ja. ja men faktiskt. Det beror lite på i och för sig Men om, om jag ska vara kreativ och, och, och så, så kanske jag gärna är Jobba själv. Men, ja. Du jobbar i grupp när du skriver manus och mm. så, men själv ja, men det när du illustrerar jag. Ja, precis. Ja. Ja. Vi ska säga om det går in på ljudet här så är det ett öppet fönster och det pågår någon sorts avlastning av grejer här utanför låter och så. Jag ser inte riktigt. Jag ja. Ja. Om det går in på ljudet så är det det Om ni är unga äh. Jag är nyfiken ja. ja. Men Några. vi ska Några. inte låta oss mm. för mycket av detta äh, Så äh, Del av en konspiration oftast Jag tror det Om du får Jag skulle ja, tycka det var mysigt Att vara en del av en konspiration mm. Mm. Äh, Då ska vi gå över till äh, Den här poddens huvudämne Yay! Och det gör jag genom att ställa frågan Maja Nyberg alias Borka. Åh ah. oh, vad skönt du. första gången någon annanare. Eh, var Var befann du dig natten mellan den sista februari och den första mars 1986? Jag var i Finland då. Nej. Mm. Bra mm. alibi. Mm -hmm. Mina föräldrar var där också. Ja. Jag var med dem då var mina alibi Du var då eh, var två år på... gammal eller ett och ett, ja, halvt, ett, och ett, och ett halvt år kanske. Ja. Ja. ja. Men du minns inte själv att du var i Finland då. Jag minns ingenting Jag, jag får för mig att jag minns För att mina föräldrar har berättat att, att vi var i Finland då, att de ja. hörde det på finsk, finsk tv eh, Så jag får ju för mig att jag, hör, att jag kommer ihåg det Men nu ja. är det bara fabricerat I min lilla hjärna Men vad har de berättat med? Ehm liksom? um ja det blev, det, blev, det blev väl så att tappa hakan scen liksom att det, mm. allting stanna upp lite när de hör det där ja. hör, hör det på finska sådär i, i tv ja, ja, nej, jag, vet, jag vet inte så mycket mer om, om, om vad som alltså, hur de upplevde så men talar du finska ja lite grann hur, hur säger man eh, Sveriges statsminister Ulf Palme oh <laughs> det? nej nu är det Ja, nej, nej du Det blir prestationsångest Nej, <änatson>, <uations> jag får tänka på den saken Bara Olof Palme är död é, é О, Olof Palme om mm. Det är han verkligen Ja, han är verkligen den ja. mm. Men vet du om dina föräldrar var Palmefantaster Eller Palmehatare Eller hade någon särskild relation till Olof Palme Jag tror Palme. de tyckte att han var helt okej okay faktiskt Ja, mm jag tror att de tyckte att han var bra, duktig på mm. Pålitlig eh, Ja mm. Har du några minnen så här, då, då var det ju som sagt alldeles för lite När detta hände för att ta några minnen där Men minst liksom eh, Något kring mordutredningen och, och sånt Senare När du var eh, barn då Det här är till exempel Krister Pettersson Och sådana saker mm. och, oh, ja. ja men Krister Pettersson Den, den... Följ tonget. Oh, ja. ja, men gud, ja. men det, det känns som att det har alltid följt med. Det har alltid funnits med nå, Någonstans Lite så här att man har liksom vuxit upp med den. Mm. Som den kom, ja. Det hände ju när man var väldigt liten, och så har det liksom hängt med. Alltid varit någonting något litet. Varje år om palme. Ja. Men det har hela tiden varit så här ett oläst, ett, olöst? Ett Olösbart ja. fall. För att andra ja. trodde ju i början där att detta löser dem nog. Ja, ja, visst. Sen, det, är, det är helt bisarrt. Alltså, tänk, tänk om det skulle lösa sig någon gång. Vad konstigt. Ja, det skulle förändra hela svenska folkskälen. Att ja. inte ha det här traumat längre. Att, som förändrar oss. Ja. Jag önskar att det någon gång, kanske när man är 90 år eller någonting, <laughs> att det är så här. <laughs> att någon skriver en, en avhandling Som folk så här som bara, skriver om ja, men, Åh, att vi inte tänkte på det ja. Den känslan För det är ju så här avhandlingar om Vad heter de här, avmundsen Eller så här, de här Nordpolen eh, Vad heter han? Ja, Nordpolen-expeditioner Hur dog den egentligen? Alltså, ja, jag, just Och ja. så jag bea Usman att Gjorde någon avhandling så här gick det egentligen till För hundra år sedan <laughs> ja. ja, just det eh. de var bara, aha Och så är det löst Ja, ja. Men har du själv någon eh, åsikt och så här om Olof Palm? Alltså jag, jag har alltid gillat Olof Palm. Jag tror att jag var pytt, lite, lite kär i honom ett mm. tag. Alltså det är med mest bara att jag tyckte. I, ty I efterhand, I eh, efterhand, ja, naturligtvis. Ja. Postmortem är förälskelse alltså. <laughs> Precis. Ja, men absolut det. Mm. Jag har alltid tyckt synd om folk som är döda. <laughs> jag kommer ihåg att jag tyckte synd om folk som var döda när jag var liten. Ah. Och så kunde jag titta på bilder på folk Alltså, alltså inte på folk Inte sådana eh, dödsbilder på folk utan, Inte alltså, på lik Inte på lik, så, inte på det sättet Men, men jag är lite här. Ja, jag vet inte Sympatiserat med <laughs> döda människor Jag tänkte så här, åh nej Men gjorde det dig ledsen att tänka på dem Eller var det bara att du tyckte sig om dem liksom Ja, ja. Jo, men jag tror att var, var lite ledsen faktiskt Ja mm. Mm. Så vi gillar inte kyrkogårdar. Nej Nej. Aldrig, nej, nej. Inget fan. Inget fan, inget jättefan av sjukgubbar, men eh, jag tycker de vissa kan vara trevliga. Mm. På, mm. på. Olof Palme är kanske den kändaste döda. Han är absolut. Mm, han är dödskänd kan man säga. Ah, det jobbar med humor mycket. Oh, det märks. Ja, här kommer det, kommer det gold. Vi ska ju komma in på ett äh, intressant spår här. Ja. Som är en del av äh, polisspåret. Men ett, en specifik del då. Just det. Och det är, äh, det är en, en man vid namn anti Avson. Mm. Oh. Jag älskar anti <laughs> Fast han inte är död. <laughs> Precis, ja. Han lever Jag kan säga, men han är död för mig. <laughs> han är en är oerhört fascinerande person tycker jag, det här. Just eftersom han... Han är för detta polis, eh, och värsta muskelbyggaren mm. och eh, jobbar inom polisen och nu är moderat eh, kommunpolitiker eh, i, i Huddinge. Ah, det. Han ja, han har varit i riksdagen också. Han är i riksdagen också, han, är, han sitter, ja, han är det sitter i han är riksdagsledamot. Ja, just det. Ja, just det. Och eh, ja, jag, kollade, jag kollade lite på Wikipedia då innan de såg att mm. han, han sitter i Huddinge. Mm. Så, Koppling till mig här, ja, alltså igen. Perfekt koppling. Utan det här med, med, med det finska spåret. Att det... Ja, det, detta har ju kallats det, eh, det finska spåret också då, i andra det. sammanhang. Ah, det och det är tack vare då två eh, finsktalande kvinnor mm. som är huvudvittnen i det här spåret. Just det. Och de, de gick fram och <laughs> frågade. Enligt dem så gick de ju fram och frågade honom. Om klockan? Ja, eller om det var just honom, är det lite oklart Som jag har ah. förstått det här Det är ju ett spår som en Olle Alsen har tagit fram Och lagt fokus på Olle Alsen var en gammal DN-journalist Och sådär, som sen blev privatspanare mm. och Ja, han som har skrivit massa böcker det, Han är väl en av många Som skrivit massa böcker Just det Men <laughs> de är mest skrivna <laughs> om, om det här ja. Nej men han, han har ju skrivit om detta Och eh, ja. det är då eh, Om den så kallade dekorima Som mm. eh, de här två kvinnorna Ska ha eh, gått fram till Den här kvällen, morgnatten mm. För att de ville veta Vad klockan var mm. Då går de fram till en man eh, De vet ju om att den här De känner igen den här mannen för att Han har gymmat på samma gym Som dem Ja eller en av dem, har, en av dem. Säger att, ja. Fast det är också lite konstigt När jag läser Beskrivningen av detta säger det att det verkar de kom på i efterhand att de först <laughs> går fram till honom ja. tycker sig känna igen honom lite. Ja. Frågar de på finska på en, eh, Mitta ren... Ja, som Aha. betyder vad är klockan? klockan förmodar jag. Ja. Ja, ja fan vi gör ju bara på finska. Ja, så kanske de frågar någonting mer eller frågar om något. Nej, Nej jag, tror, jag tror det är att de frågar honom vad är klockan och han pratar Ska du in den. Det där om kom palmekål Det är, är palmedöden. Ja. Ja, nej, men de, de frågade honom i klockan. Och han svarade och inte dem utan pratar i en mikrofon och säger... Ja, I walkie en walkie-talkie! Det är det som är så rafflande. walkie-talkie, ja. Alltså, walkie häftigt. Ja, ah, det, det här är så rafflande så det Häftig finns inte... grej 80-talet. Oj, oj, oj, oj det Eller en komradio det om, i andra beskrivningar. Men det är ju walkie-talkie. Det är typ walkie-talkie, ja, det är... Så att han ska då ha, de frågar honom vad är klockan, han säger i walkie talking, jag är avslöjad, vad ska jag göra? Och någon på andra sidan säger, det. utför uppdraget ändå. Just det, just det. Jävligt mystiskt. Ja, väldigt mystiskt. Det här är så, så rafflande så, ja, ja. det men det är konstigt också, varför kan han inte bara svara? Och sen, eller han vill veta, han vill få jag, order från denna vad han ska göra. Ja, precis. Klockan. Varför kan jag inte bara kolla klockan lite snabbt? Om man ändå har klocka mm. så har han liksom löst det problemet. Ja. Istället för att avslöja sig genom att säga att jag är avslöjad. Eller? Ja. Det är, jag, det. Jag, jag, jag är igenkänd, sån. han så. Så sa han kanske. Ja. Jag är igenkänd. Ja, tycktes. Så kan det ha varit. Men att han, han kanske inte kunde kolla klockan för att han hade en walkie talkie i ena handen. Mm. Och i andra hade han... Vad de beskriver som ett blänkande föremål oh. som skrämmer dem. Kanske var en jättefin diamant. Det kan vara en jättefin, läskig diamant. Mm. <laughs> Formar som en dödskalle. Ja, så ja. kan det vara. Men eh, i senare tolkningar får de för sig att det kanske är ett vapen. Just det. Men, men, men kan det vara något blänkande bara? En ja. sked? Det kan vara att en sked Vad som blinkar. Ja, en sked, en, en gaffel. Ja. Men, men då om man... Eh, och sen fortsätter den här beskrivningen då, av för detta togs upp i efterlist tror jag då, Eller i alla fall var det något program på TV3 med Leif Geve och mm. rekonstruktioner. Just det. Sånt efterlistliknande i alla fall. Mm. Där de beskriver den här och då beskriver de att de här två kvinnorna sedan går därifrån och hinner inte gå många hundra meter <laughs> innan de här skottlåsningen. Många hundra. Många hundra meter tar ändå ett tag att gå. Ja. De en... inte gå många Många mil <laughs> innan För <laughs> det låter ju, De hinner inte gå många meter, det är jättekort ja, De hinner inte gå många, många hundra, meter. hundra meter Det blir inte kort då Nej, Men det låter kort om ja. man inte tänker på det Absolut Och då hör de skottlossning och sen går de förbi där lite senare igen det. När det är en massa folk där Men de går inte fram och tittar närmare utan går förbi Just det Och dagen efter så kommer de överens om varandra med om att inte berätta detta Och prata om det. pratande ja, ja. Vilket jag inte riktigt förstår Jag förstår inte heller liksom, grejen Det är ju jättesmaskigt att och mm. sitta inne på sånt sån här mm. ja, Jag förstår inte riktigt Så detta är liksom själva dekorimamannen Sparet mm. Mm. Och sen har det då blivit anti-avsanssparet Via Ulla Alcens Efterforskningar Just det. Och de här kvinnorna som sen I efterhand säger sig alltså Har ja. känt igen just honom från ja. gymmet Nej, jag tror det inte. Så här är det. Ja. Att, uh, detta var ju några år senare som de uh, då kom i kontakt med Ola Alsén. Mm. Sen var det då att han började ju kolla upp i uh, så här register. För att han var väldigt inne på polisspåret. Mm. Så att han trodde var poliser inblandade. Och uh, han tänkte väl att om denna här walkie-talkie-mannen var säkert polis tänkte han. Mm. börjar kolla så här vilka poliser jobbade eller fanns i de här uh, områdena denna natten. Som talar finska Så hittar han antiavsan. Avsan oh! Det hör man ju på namnet Att han måste ju vara finne Ja, Tänker man eh, Det är Konstigt namn alltså ja. vi säga, Anti det, det, det, det känns inte typiskt finst Men det, han är ju Est ja. <laughs> det, det, det är det, det som är problemet ja. Ja. Att ja. han är ju inte finne Han är ju inte finne Nej. Men han pratar finska Det verkar väl så ja. eller, eller, eller så är caset från Ulla Alsen och andra Att att estländska och finska är så närliggande. Just det. Så att om man frågar vad är klockan Precis, på finska fint. så förstår de... Ju uh... för sig, ja. Man kan förstå. Det är lite som estländska och finska är lite som kanske svenska och danska. Alltså att man, mm. det, det ligger åt samma håll. Så. Mm. Sen är det ju då att Olle Alsen tog då ett foto på den här Han här har ju ett finsk klingande namn. Mm. talar nu finska. Mm. Tog ett foto på honom. Och ut till det här gymmet som en av kvinnorna sa att hon tyckte sig känner igen mannen de hade träffat på. Just det. Från att hon, ett gym hon hade tränat på 83-84. Ja just det. Alltså två, på tre år innan, år innan, <laughs> innan mordet. Ja. Så kom Så tyckte hon att hon kände igen den här mannen. Ja. Uh, Ola sen tar en bild på Anti-Avsan och går ut dit och visar upp den för folk. Mm. Och uh, några av dem säger att de känner igen honom. Som en, en snubbe som brukar träna på lejgymmet. Just det. Eller brukar komma till det gymmet och sälja Annabola är också en annan ett annat vittnesmång. Just det. Men det är ju väldigt eh, flimsy, om man säger. Flimsy, flimsy. Ja, mm. det är, det är jag, väldigt många, många... Jag vill så jävla gärna tro på det här spåret. Jag tycker aha. det är så häftigt. För han, han känns som liksom... Han känns som den här muskelhjärnan liksom, mm. som ligger bakom allting. Han är, han är den onda. Det här är så här, de onda mot de goda. Liksom. Han infiltrerar hela samhället och, och så här, till slut blir han eh, statsminister själv. Ja. Alltså det är så. Han jobbar sig upp, tänker jag mig. Ja, och han heter Anti. Och han heter Antikrist. Ja, det är han är Antikrist. Ja. Ja, det, det visar sig så här när, när han tar över Sverige så kommer han avslöja att han är Antikrist. This is awesome! Det här är en ny, ny millennium trilogi ni yeah. här är Harry Potter. Han är ju för fan Lord Voldemort. Ja, det är ju skitbra. Gör ja. en the big bad. En riktig onding anti-arsen. Det, <laughs> det är så han lite i... Och nu har ju då trott... Uh, Ola Alcén hade ett sport. Uh, svänna ner som en annan... Uh, någon mer... Profilerade privatspanorna Som trott på väldigt mycket under åren Han har skrivit många böcker Han har skrivit väldigt många böcker Och han mm. verkar liksom, hans teorier liksom utvecklas hela tiden Och sen kommer mm. längre och längre och in och I olika spår liksom. Just det, uh, nu, in sig ja, Nu är han tror jag in, inne på Att det skulle vara Lisbeth som ligger bakom det alltså. men, uh, men, men han har varit uh, uh. väldigt mycket, Han kan vara inne kanske på att Antje som fortfarande är inblandad med Lisbeth och hon, för att hon, gjorde hon gjorde inget motstånd eller, eller, eller hon... det var väl att hon inte skadades allvarligt och det är frågan just om det. hon verkligen blev skjuten som han och så Precis eh. att hon inte försökte ingripa eller hon, hon när de försökte äh, rädda honom Palme. Ja just så hon försökte, så försökte hon stoppa dem eller var det Ja hon verkade ha var varit i chock liksom, att hon ja, något sånt där. Ja. Att hon blev förvirrad av att folk gick fram och gav Olof Palme första hjälp. Just det, just det, Så, ja. eh, så det är ju lite eh, Också intressant spår Ja, mm. eh, men Antje Afsan, Som sagt, han är ju då tidigare polis Och ska ha varit med i eh, Baseball-ligan baseball åh, oh, alltså han är ju Han är ju bara för, för bra ja, det, det, ju... det måste ju vara han Ja, precis jag tycker det här är för bra. Han är med i en, en, en skytteklubb Det också. Och, och eh, i den här baseball -ligan som tar lagen i egna händer Liksom, det det säger sig självt alltså Och nu är han Men nu är han riksdagsman Och nu är han riksdagsman Men jag tycker det är intressant när man googlar hans namn och För det är ju så här: det kan ju inte vara så kul Om man är oskyldig Eller om man är skyldig mm. Att när man googlar hans namn Så är det liksom, första träffen hans, hans <laughs> egen hemsida Andra träffen Wikipedia Tredje träffen, Antje Avsan mördade Olof Aner eller... Ja, Anir, <laughs> hans blogg om, Han är så. mördaren Ja <laughs> Så här gick det till, och sen så lite längre ner så var det också någon, någon sida där det skrevs så här, eh, som inleddes här, eh, förstår hemskt det måste vara att bli utpekad för ett eh, mord eh, om och om igen och, mm. och så tror man då att den är på Anti Afsans sida, men sen så visar det att caset är, fast Anti Avssan har aldrig försökt, eh, att han inte jobbat tillräckligt hårt och blivit sur för detta ja. Utan att han bara verkar vilja tysta ner det Ja, ja, ja. Okay. Istället för att uh, de, de, de tänker att det borde vara mer naturligt Att anti anmäler folk Och försöker ta dem till rättegång För att de pekar ut honom som framöver Ja just anmäla. det, han skulle ju kunna göra det, uh, mm. att det Du har ju skrivit bara... böcker, om, alltså, har böcker som heter så här. Ja, jag tror det är ner affärerna till arvsen Just det uh, för det att... var någonting han hade sagt Till en före detta poliskollega uh -huh. i, i, Jag vet inte vad det var Det var någonting jag läste om på NK Så hade han sagt någonting Han hade fått frågan är det du som har mördat Olof Palme Hade han sagt någonting eh, Nej nej eh, det, vi, har för mycket, vi har tillräckligt med uppbackning Så ni kommer aldrig kunna sätta dit oss ja. Något sånt hade han sagt Ja jag tror det var när han träffade ner. Var det det? Att Svenaner, jag hade träffat honom Och sen Jag, jag kan ju tänka mig att ner tolkat eh, ta vissa <laughs> ord i sitt sammanhang och såna saker. Han är ju ändå 93 år gammal <laughs> ja. Ja. Den verkar vi i god vigör ja, för den ja, åldern i alla ja. <laughs> well, um, ja, Det lät sig hyvla spännande tycker jag. Men det är också att när man läser Wikipedia-sidan så står det inget om palmordet. Så jag tänker att, uh, Nej, det. att det, det nog har varit uh, lite sån här uh, redigeringskrig. <laughs> någon, att skriver vi, någon skriver in det då och, och då. Någon tar bort det. Anti -avsan Han går in det. Anti-Avsan <laughs> är en statsministermördare och sen <laughs> anti-Avsan... <laughs> Anti, även antikrist Anti går in och har ändrat tillbaka till ursprungsversionen Där det ja. bara är födelse Och vem man är gift med Och vilka år han just det, just det. haft olika poster Wikipedia-kriget <laughs> på alltid sånt där Ja visst Men ja, jag vet inte riktigt De här Finska kvinnorna Det är lite luddigt också vilka de är Och varför de då hade anledning att Hålla mm. tyst om detta jag förstår inte det jag, jag, jag, jag, skulle, jag skulle skrika ut det här ja. På en gång, det är jättesmaskigt Alltså, ja. Och, och, ja Det är jävligt bra Jävligt bra spår Men det är alltså... också konstigt att de bara chansar på Att den här mannen Som en av dem känner igen lite mm. Det måste ju vara att de bara kände Finsktalande i så fall Så att hon vet att när hon känner igen någon Så måste han förstå finska. Ja, precis. direkt frågar på finska också. Ja, ja det, är, det är väldigt märkligt alltihop. Och blänkande föremål också, lite luddigt. Det är mycket luddighet redan. Men blänkande föremål, det känns så typiskt någonting. Alltså när man anklagar någon för någonting. Då är det alltid ett blänkande föremål med i ja. bilden. Ja, och så hade han ett blänkande föremål under armen. Bara, ja, men kan vi inte... Men det är roligt i, i nyhetsuppläsningar och sånt. Jag vet inte om det är någon officiell grej, men att de säger... Vi rån och så där Att förären ja. använder pistolliknande föremål <laughs> pistolliknande. För, att de, för att de kan inte veta att det är pistoler Det kan, det kan vara, vara trappor ja. Så det är väl att de måste, Jag vet inte om det är något lagmästare De måste säga det Liknande ja. Pistolliknande föremål, det är så jävla Eftersom konstigt Om de inte avlossar något skott så vet ja. man ju inte om det, det är en riktig Det kan vara en vattenpistol Det kan vara en svartmålad banan <laughs> Jag vet inte Ja, liknande föremål eh, Kan Anti-Avsan ha haft Han hade i alla fall något som blänkte Nej, det, det kan vi inte veta heller Men den här mannen som de sig har sett Hade något som blänkte Mannen kan ha varit Men ingen av de här finns kvinnor Heller pekat ut honom som anti -afsan. Jag tycker det borde vara lättare oh. Det borde vara lättare för Ola al Att visa upp bilden på anti Bland en massa andra bilder för de här kvinnorna Och att de identifierat att det var han mm. Än att åka ut där gymmet. Där en och kvinnorna Ja, ja. Han har, Men han är ju journalist och många år i erfarenhet. Han dog för några år sedan ollar. Ja, det, är det. Men så oh, han nej, kan jag försvåka såkligt. Och nu sympatiserar jag med honom. Åh ja. oh, nej, dig. Oh, men han var oh, jättegammal du, också. Ja, men det var. Ja, då, då kanske det var. Det, det är mer okej. Okay. Ja. Det, det är mer sorgligt när folk blir mördade, tycker jag. Mm. Än, än, än när av ålder Ja, jag tycker det. undrar om det är någon som håller med mig i det. Jag undrar det. Att det är mer tragiskt med folk som mördas än <laughs> <dör av> <laughs> <laughs> det här om naturlig död. Ja. Det är kontroversiella ja, åsikter. Ja, kommer. Ja, det Vi hoppas att är. någon ja. kan öppna upp sitt för detta. <laughs> Jag hoppas det. Mm. Men vad tror du om Anti-Avansan? Ja, du, du tror det? Ja, ja jag, jag vill det. Jag vill tro ja. det. Jag tycker det här är så himla. Han, han är ju perfekt. Han är ju den onda. Ja. Just så det är bara det, det, det känslan Är att det passar in bra liksom. Och han ska ju då ha varit det, det vet man ju inte liksom, Det är ju också anklagelser Men mm. om han var liksom palmhatare Och sådana saker mm. Men om man var i den här, de här hårdföra Normalspoliserna så han känns det som att de Han var ju högerextrem också och, och, precis, och. Han är ju höger än idag eftersom än han är moderat, Men det är ju nya moderaterna så Just att, Nu är de ju schyssta är, ja, Ljusblåa oh, ja, goda moderater. Mm. <laughs> Mys-moderat Nej men han är ju perfekt Jag, jag tycker egentligen. att han är, det är helt perfekt det här Just, Jag tycker allt allt stämmer Jag skriver under på det här, lätt Jag ja. kan börja skriva böcker på det här Du kan ta över, rulla jag allt tar över det här spåret ah. ja. <laughs> Absolut Men det är också roligt att detta kommer i samband med Alla de här walkie-talkie-observationerna Som jag ja. förstår, nästan alla kom liksom senare Eller var det var liksom någon walkie-talkie-grej från första så här, spaningsveckan Men sen så dröjde det liksom Något år och så var det någon så här stor grej om det Aj. Och då började en massa folk tipsa Om att de hade sett underliga folk. saker ja, för det var för flera olika platser också Med walkie i upplevelser ja. hur, kan, hur kan det komma upp? Ja. Hur funkar sånt där? Kommer det det kan ju vara varit en massa folk Poliser som hade walkie i andra ärenden det kan ha varit det. Eller så var de <laughs> det är ju, då det är en polisgrej. Ja, många i det, det här om man tror på Anti så eh, verkar det då är det ju en konspiration. Då är det inte mm. bara han. Han är inte den som Janeks Han har ju någon med sig som man pratar med Precis. Och en där som, ja. och mm. han är då i något sorts nätverk av eh, folk med walkie walk och mm. Sen ska du väl även vissa tro väl att det är då andra poliser som jobbar den kvällen som också var inblandade som agerade avledningsmanöver och så. Utplacerade Ja, lite i stan. Sådana ja. mm. såna som misstänkt av att folk har kollat protokollen och sett ja. att det borde ha ni borde tagit den vägen, det var snabbare. Oh. istället och ni den vägen. Ja, just det, just det. Ja. Saker. Just det. Men jag vet inte vart jag av eftersom han själv inte uttalar sig om detta. Det har varit intressant att ja. vad, vad han har för uh, alibi och vad han Det har ju det har ju funnits förhör med honom. Men, men de är hemligstämplade. Oj. Mm. Jag har också läst och då, Det är någon, någonting Att han fortfarande är i utredningen ja, okay. på något sätt Men att de, det, är, det är inget man kan ta del av Nej det är det som är problemet med ja. palmutredningen Att det är en pågående utredning Så man kan ju inte bara <laughs> få, ut, äh, få ut papper liksom. Det finns ingenting Nej. Nej. Inget att gå på man får, Då får man starta en podd och utreda själv liksom. Ja precis ja. Och så får man hoppas att äh... Det löser sig att, att, att löst pratande Om ett svar kan leda ja, en intressant Ja men det Gud att du skulle lösa det Till slut Kan jo, inte det. du ta hit Anti-Avsan Jag funderar på att höra om mig till oh. någon, Men jag tror han skulle tacka nej <laughs> Han, ja, men, men jag ska kanske mitt, testa Om någon mitt, som lyssnar på detta mitt. Känner anti och vill lägga in ett gott ord Så får de gärna göra det Jag är ju nästan kompis med honom Jag bor ju i Huddinge, han borde kunna lyssna på mig Ja, och, kan... och du är, är finne. Halvfinne Och han är ju nästan Okej. finne eftersom han är estlänning Om jag stöter på honom i Huddinge Så ska jag fråga, mittakellon Alltså frågar vad är klockan Och så ser vi om han tar upp en Och säger, jag är igen ja, Fan också, <laughs> inte igen Ja, uh, vad deppigt. Har du något mer du vill säga om, uh, om spåret anti uh, nej. Det, det finska spåret som du fick Det finska fick spåret, ja, som man fick komma hit och prata om. Jag, jag tror att vi har gått igenom det, det vi vet egentligen va? Mm. om anti uh, Jag tror att det är han. Lite, nästan seriöst. Ja. <laughs> tycker det tycker du så jävla rafflande. Och, ja. och att det borde skrivas böcker på det här, typ Harry Potter. Ja, det är den. Jag, jag tycker också att det är den bästa... Alltså, hade det varit sant så är det en snygg story Absolut Att det är normalspolisen, det är den här baseballligan oh, Och sen så, så nästlar han sig in i den verkliga makten walkie taken och, ja. och, och precis näslar sig in och blir till slut statsminister Ja, snart mm. får vi jag, jag tror inte han är toppkandidat Han är kandidater. inte material kanske Nej. Nej. Han, känns, han har det kanske den här bakgrunden Det känns Alltså just för komma som en jävla steroider Med, med in i in i Ja. Det, känns... det vet vi ju inte heller säkert Det är, det är också, ju det är ja. ungefär Det är flashback uppgifter <laughs> ungefär, det är Ja det på är det, det. nog Åh flashback är så trevligt mm. Älskar att forska i flashback ja Där mm. finns det nog mycket om anti också Ja det gör det nog ja. mm. så här, om det, Då är ju detta liksom ditt drömmål För annars brukar jag fråga Om det kom fram imorgon Vem som låg bakom palmemordet mm. Vad du hade föredraget Eller tyckte var bäst eller mest underhållande. Eller mest tillfredsställande för dig personligen liksom. Mest tillfredsställande är ju definitivt Anti-Avsan. Den ja. onda som äntligen sätter dit. Ja. Eh. Skulle du då vilja ta, att så här Fredrik Reinfeldt kände till detta? Liksom Moderaterna så här är med på detta? Jag, jag, och... Ja, med hela Moderaterna. Så man lägger ner hela Moderaterna. De välkomnar ja. honom med öppna armar. Vi vet vad du gjorde ja, Anti. Ja. Ja. När välkommen in i partiet? <laughs> ja, det var ju det. Han fick ju förmåner för det här nu då. Mm. Det var därför han, han kom tack in i riksdagen för, Tack för att vi vann valet 91. <laughs> Äntligen fick han Tack för det Ja, mm. ja men eh, det Annars är det mest underhållande Så skulle det vara kul om det var Christer Pettersson <laughs> För eh, Ja, det, det var han Ja, det är typ, ja. Vi har inte, Allt var inte i Alla nej. dokumentärfilmer Hjärtfylkings karriär de senaste <laughs> 30 åren Har inte varit så jävligt <laughs> Det var inte så dumt ändå, nej men det vore kul om det verkligen var Den, den, den synda Om det var synda någon gång mm. Ja, det var han Det var fan han ja. Han var så, så, så risig Som man kunde tro ja. Antje, alltså, Han Afsson verkar ju mer ordnad än ja, men han är, den här, ja, precis Han som jobbar i skymundan liksom. mm. Mm, Äkta ond ja. Ja. Jag är fortfarande lite bitter För att jag inte gick på Jag såg affischer i Malmö för Ett par år sedan, där det var Sitter palmens i riksdagen Och så var oh. det någon dag. Jag vet inte om det var Svenna nere, Men det var någon så här privatspanare som skulle hålla föredrag mm. Och berätta om antiavsen Helt enkelt Åh oh, vad spännande Jag är väldigt missnöjd med att Jag såg den här planschen och tänkte det ska jag fan gå på Men noterade Vad var, var noterat, det för en då? Jag vet inte jag antar att det var Hur en Stor oh. teater <laughs> <laughs> Som man gör det, ja. det kan vara, om de gör det igen Så kan de be dig göra affischer Absolut, ja det kan jag göra oh. Anti Antiafsan Åh oh, jag skulle vilja skriva, skriva in anti Antiafsan på någon affisch, det vill jag verkligen göra Konstigt Styke. oslipat sammanhang <laughs> Johannes Finlagsson Antiafsan anti <laughs> Ingvar Karlsson ja. <laughs> Men då känner vi oss nöjda Kanske. Vi gör det. Det var ju trevligt att få komma hit och, och reda ut det här. Ja, det var jättetrevligt och att det kom. Att veta vem som mördade Olof Palmer. Ja. Mm. Tack så jättemycket. Baka! Åh, oh, tack! Åh, oh, det här funkar ju. <laughs> Hej då! Hej då!